أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن نصق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa kulla dholalatin finnar amma ba'd Hadurin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Alhamdulillah kita bersyukur kebar Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan Kegiatan ta'lim kita di tempat ini Kita akan masuk pembahasan berikutnya dalam kitab Lummatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil ar karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kita masuk pada bab Faslun Al-Imanu bi kulli ma rasul Pasal tentang wajiban beriman terhadap semua yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan di pertemuan yang sebelumnya atau kami sampaikan di sini ucapan Syekh Ibnu Taimin seorang mukmin Berbeda dengan orang yang kafir. Dari sisi mana orang yang mukmin adalah orang yang selalu mempercayai dan membenarkan adanya ikrarun dan tasdik mengikrarkan dan mempercayai berita-berita yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang kafir Dari kalimat kafara Adalah orang-orang yang ingkar Menentang Di antara bentuk kekafiran adalah apa? Mendustakan Yang tidak percaya Terhadap Berita-berita yang disampaikan oleh Rasul Muhammad AS Baik melalui Al-Quran Ataupun melalui Al Hadis. Di sini kaum Muslimin, Rahimahni wa Rahimahum Allah, akan nampak jelas Perbedaan seorang mukmin dengan seorang yang tidak mukmin. Di antaranya dalam bab yang akan kita baca. Ashi ibnu Thaibin mengatakan, seorang mukmin ketika dia mendapati ayat-ayat perintah untuk dilakukan atau mendapati ayat-ayat larangan maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na kami mendengar dan kami mentatinya suara mukmin apabila dia mendengarkan berita bentuknya berita bukan perintah Bukan larangan Maka seorang mukmin akan mengatakan Semihna wa amanna Kami mendengar Dan kami Meyakininya Mengimaninya Hal ini berbeda dengan orang-orang yang kafir Semihna wa asayna Seperti ucapannya orang-orang apa? Yahudi kami mendengar namun kami bermaksiat. Kami mendengar namun kami mendustakan. Tidak percaya. Pada bab yang akan kita baca. Terdapat berita-berita Nabi SAW. Yang wajib kita mengimaninya. Sama saja berita itu masuk akal kita atau tidak masuk akal kita ketika berita itu datangnya dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wajib kita mengimaninya walaupun mungkin akal kita menolaknya misal seperti hadis azubab hadis yang berkaitan dengan lalat idza saqata dzubabu fi inaiy hadikum falyagmishu aba bila ada Lalat yang jatuh pada makanan atau minuman kalian, nempel di situ. Faliakwisu, maka celupkan sekalian lalat itu. Fainnafi ahadzanahehi, maka sesungguhnya dikarenakan salah satu di antara dua janahehi, dua sayapnya adalah ada u wedawah atau ashifa diantara dua sayapnya ada penyakitnya dan ada obatnya. Kita tidak diberitahukan sayap yang mana. Masukkan saja. Disyakkan ada obat yang ada pada salah satu sayap diantara dua sayapnya lalat ini lalat adzhab. Ini waqo muslimin mungkin tidak masuk akal. Tetapi ternyata setelah diteliti oleh teknologi yang canggih yang berkaitan dengan zubab lalat, didapati seperti apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka orang-orang Barat mengimani. Karena memang apa yang disampaikan oleh Nabi persis seperti apa yang mereka dapati dalam perihal lalat. Ini berkaitan dengan lalat tokpak. Nak kecoroh pribun pak? Ya ampun, ni gua kecoroh lain lagi pak. Ini sebab banyak hal yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak masuk akal, tetapi Nabi memberitahukan adanya hal itu. Dan kita saat meyakini bahwa Allah Azza Wajalla Maha mampu atas segala sesuatu. Allah Maha mampu. Walaupun lihat in Qadir, sehingga semua berita yang sampai kepada kita melalui Wahyu itu di bawah kemampuan Allah Azza wa Wajal, sehingga tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kalau kita, nah kita yang mustahil banyak pak, lemah kita, tidak mampu ini, tidak mampu itu, bagi Allah, taklah mustahil. Allah Maha Tahu. Kifakana Allah Maha tahu sesuatu kalau itu terjadi bagaimana Dan Allah Maha tahu ya'lamu malam yakun witha kana kifakana Allah Maha tahu sesuatu yang telah terjadi dan Allah Maha tahu sesuatu yang tidak terjadi dan Allah tahu bagaimana kalau seandainya itu terjadi Ini pada tafsir kalimat wahabi kulli Shayin Alim Allah maha mengetahui segala sesuatunya nya, mengetahui segala sesuatu terjadinya sesuatu dan Allah maha mengetahui sesuatu yang tidak terjadi dan Allah mahu tahu bagaimana yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi. Masya Allah. Zat yang seperti ini menyampaikan berita berbagai macam berita. Yang tentunya kita mempercayainya dikarenakan berita itu datang kita mempercayainya dikarenakan berita itu datang melalui rasul yang terpercaya utusan Allah Subhanahu wa taala yang terpercaya Al-Amin, melalui Jibril alaihi salatu wasalam juga seorang se malaikat yang terpercaya mutain litama amin yang ditaati di kalangan malaikatnya dan dipercayai dan itu semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sempurna. Sehingga tidak ada alasan. Bagi kita untuk tidak percaya. Ini sudah kita sampaikan dalam bertemu kemarin belum ya? Sudah ya? Apa belum? Terakhir kita membahas apa di sini? Al-Quran ya? Ya. Kita baca ucapannya Imam Ibn Qudamah al-Makdisi. Perhatikan ucapannya beliau. Wajibul imanu, بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِي maka wajib hukumnya untuk kita percaya yakin بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِي dengan segala apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yaa wa shahabi naqlu dan riwayat yang sahih nukilan yang sahih dari Nabi sallallahu wasallam wajib kita mempercayainya semisal wahai kaum muslimin bangkitnya manusia dari alam kuburnya itu adalah seketika Tidaklah berangsur-angsur umatnya Nabi Nuh dulu terus berangsur-angsur sampai umatnya Nabi Muhammad SAW sampai kita, sampai cucu kita antri dalam bangkit. Tidak, dibangkitkannya manusia itu seketika. Jangan ada pikiran apa orang sesek yang kau ya pada drombol lah enggak ada. akan datang membahasnya nanti dalam pembahasan tentang yang berkaitan dengan pembangkitan manusia dari kuburnya begitu ditiupkan asur. sur fa idza nufikha fis-suru nafkhatan ketika ditiupkan oleh malaikat Israfil sangkakala pada tiupan yang kedua, maka bertubanglah al-arwah ruh-ruh manusia. Ila jadim ke jasad-jasad mereka masing-masing. Dan seketika langsung kiamun yang durun, semuanya berdiri dalam satu waktu, dalam satu tempat. Ila rebihim yang silun, mereka semuanya berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka terhenti di mahsyar Di satu tempat yang datar Yang belum pernah ada tanda kehidupan sebelumnya Di waktu itu disebutkan dalam hadis yang sahih Orang yang makan riba Orang yang makan riba Mereka nanti dibangkitkan dalam keadaan Rumah uh, perut-merut mereka Besarnya seperti besarnya rumah-rumah yang ada. Setiap dia bangkit, sakoto. Terbalik dia. Bangkit, terbalik lagi. Terjungkel. Baik kalau saking besarnya perutnya mereka. Disebutkan dalam sebu sebuah riwayat. Yuramim wahiriha. Yang nampak dari luar perutnya. Adanya hayyatun waqaribu. Adanya ular-ular dalam perut mereka. Yang mencabik-cabik isi perut mereka. Dan adanya akaribu. Ia ya, ini kalajengking, kalajengking. Manusia di waktu itu. Serta-merta melihat dan mengetahui. Fulan ini tukang makan riba ketika di dunia. Fulan ini tukang makan riba ketika di dunia. La yakumune illa kama yattiyakilla kama yakumu. Ita khabbatuh syaitan di dalam mereka berdiri, nanti dia melekiya, kecuali seperti orang yang kesurupan syaitan berdiri jatuh, beri jatuh, beri jatuh, karena makan riba. Yang kami maksudkan adalah pembangkitan itu serentak. Berhamburannya aroh ar keluar dari sangkakala malaikat serafil dengan ditiupkan oleh, oleh malaikat serafil tiupan yang kedua. Berhamburan roh-roh itu. Masuk ke dalam jasadnya masing-masing. Dan tidak ada yang salah. Dan mereka bangkit dengan serentak. Berita ini akan kita baca secara lengkap. Di dalam kitab Lumatulitikot ini. Mungkin. Ini tidak masuk akal. Maka Alimah ibnu Qudama mengatakan. Wajib bagi kita beriman dengan semua berita-berita itu. Sama saja kita bisa memahami dengan akal-akal kita atau kita tidak memahaminya dengan akal-akal kita. Mau ngomong apa mas? Meluangkan tempat untuk saudara kita yang hadir belakangan. Kala sih? Fi ma syahid naung wajib bagi kita mempercayai berita tersebut baik berita yang kita saksikan dengan mata kepala kita atau berita yang tidak bisa kita saksikan dengan panca indera kita ini dia misal mamanya berita Syauton makan dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Bismalih. Yakin memutuhkan jenangan pak? Percaya? Wistawuruh. Itu beritanya Nabi. Nampak di mata kita. Hmm, dia orang keton. Atau tidak nampak di mata kita. Harus diwajib. Harus dimani. Ketika Rasul memberitahukan kepada Uh, sahabatnya Salam Ibnu Aqwa menyebutkan dalam sebuah riwayat tentang perihal tentang makan. Ya gulam, kul bi yaminek wa kul mimma atau smillah wa anak ketika engkau mau makan ucapkanlah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu. Dan jangan kau makan Dengan tangan kirimu Alasannya apa? Fa inna syaitan Kana yakulubisi malih Karena syaitan Dia makan dengan tangan kirinya Langsung kita percayai hal ini Dibuktikan dengan apa? Kita makan dengan tangan kanan Kalau seandainya kau ada orang percaya Saya percaya Syaitan makan dengan tangan kiri Tapi lah saya kepingin dengan tangan kiri Oh berarti rika syaitan Dulu zaman Nabi Ada orang yang menentang Ini masalah makan Masalah sepele Tetapi menjadi besar dikarenakan penentangan Ada seorang makan di depan Nabi Dengan tangan kiri Rasul menasihati dengan baik Rasul tidak marah-marah. Kul bi yaminik. Makanlah anda orang dewasa bukan anak-anak. Makanlah engkau wahai laki-laki dengan tangan kananmu. Ditunggu kau enggak kunjung makan dengan tangan kanan. Tiba-tiba dia mengatakan, "La astati" Aku enggak mampu makan dengan tangan kanan. Nabi menilai orang ini sombong menentang perintah Nabi Alaihi Salatu dengan terang-terangan. Maka Rasul mengatakan kepadanya, "Lasta ta'ta, ta, ta, engkau memang tidak akan mampu untuk makan dengan tangan kananmu." Ini sebagai apa? Hukuman bagi orang yang menentang ajaran Islam dengan terang-terangan maka hukumnya terang-terangan sebagai pelajaran bagi orang yang ada di sekitarnya. Ini orang tak mau makan dengan kan kan. Ini tak lain karena kesombongan yang ada di dia. Salamilin akwa sahabat yang meriwayatkan hadis ini menyatakan fana rawafhu ilafi. Akibat dari itu dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulut dia. Gak bisa lagi, Bahasa bahasakitnya sempar, gak bisalah, diangkat ke mulutnya gak bisa. Fama mana ullah kibur? Tidak ada yang menyebabkan dia itu tadi di depan Nabi tidak mau makan dengan tangan kanan itu tak lain karena kesombongan. Karena apa? Kesombongan. Maknanya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang hak ucapannya jangan ditentang beritanya jangan ditolak lihat orang ini ketika dia menentang di depan nabi dengan sengaja langsung nabi memberikan doa la satata kamu tidak akan mampu maka orang itu pun tidak akan mampu sehingga bab ini harus kita pahami syunkana syahidnahu au ghabanna berita itu kita bisa saksikan dengan pancindra kita atau tidak maka wajib kita mengimaninya na'lamu anna wa haqqun wa kita percaya oh berita itu hak benar adanya wa shidkun dan benar wa saun fi dhalika sama saja berita itu bisa kita masuk-masukkan ke akal kita ataupun tidak mungkin bisa dimasukkan ke akal kita. Seperti di antaranya yang akan dimuat di sini adalah Isra wal Mi'raj. Ini hal yang tidak mungkin bisa dimasukkan ke akal manusia. Bagaimana mungkin bisa Pak? Enggak akan mungkin bisa. Perjalanan malam hari dari Mekah Menuju Baitul Maqdis di Palestina Tidak memakan waktu. Satu malam suntuk. Kemudian setelah itu. Di malam itu juga. Rasul Mi'raj. Menembus langit pertama. Langit kedua. Langit ketiga. Terus naik langit ketujuh. Sampai Sidratul Muntaha. Bahasa Sidratul Muntaha. Ia Ketinggian yang sangat puncak. Yang belum ada makhluk bisa sampai ke sana. Dan itu semuanya ada dalam kitab Lummatul I'tiqad. Malaikat Jibril tidak sampai ke Sidratul Muntaha. Yang sampai ke sana adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Apakah mungkin tubuh manusia bisa memiliki kekuatan, kecepatannya begitu cepat? Yang tidak akan mungkin bisa dicontoh oleh manusia kecepatan itu. Di sana Nabi mendapatkan perintah salat yang lima waktu. Dan Nabi turun dari Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh, turun pagi hari di waktu subuh, beliau sudah salat di Masjid, Masjid Al-Haram Mekah. Dengan dua rakaat salat subuh di waktu itu, Ibu Masjid Mekah. Kecepatan yang tidak masuk akal Orang yang naik kendaraan begitu cepat akan hilang tubuh ini Akan hilang kerana anginnya begitu keras Kureish Di waktu itu mendengarkan berita ini Mentertawakan Nabi Mustahil, mustahil Tidak ada yang percaya, tidak ada yang percaya nggak ada yang percaya. Itu berita yang amat sangat bohong sekali Karena tidak masuk akal Sangat mungkin sekali orang dikatakan bohong dikarenakan tidak masuk akal. Ini. momennya ada orang mengatakan alimat. Sini Jakarta hanya 5 menit. Percaya dengan Pak? Oh ini ngelemboni. Oh lah ngelemboni. Biasa Siapa yang akan percaya dengan berita ke Jakarta 5 menit? Loh numpah apa? Atau macam. Oh. Cimat. Eh, enggak ada seminit itu, dusta itu, itu. Enggak akan mungkin kita enggak boleh percaya. Masuk ke Jakarta cuma 5 menit. Itu yang terjadi di Kongres di waktu itu. Lama masuk akal. Tetapi Abu Bakar begitu mendengarkan berita ini, beliau percaya dengan ucapan Nabi, Dikarenakan itulah dikarenakan sebab itulah dia mendapatkan predikat as-siddiq seorang yang selalu percaya dengan berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini itu ikhwasrimin ketika datangnya dari Allah dan rasulnya wajib kita imani walaupun tidak masuk akal seandainya rasul memberitahukan ke Jakarta lima menit. Rasul ini. Rasul. Lumpah mana. Kalau ada lumpah mana pak. Wajib kita imani. Kalau Rasul. Rasul-Rasulan. Lah Rasul-Rasulan. Ya. Rasul peongan. Ke Jakarta lima menit. Wung Rasul peongan harus didustakan, Apalagi beritanya. Waagaduqa muslimin rahimani wa rahimakumullahi jami'an. Ya, masya Allah. Kata sih, kita sedikitkan. Walau menatli atas hakikat kita wajib percaya, yakin, membenarkan berita-berita itu, walaupun kita tidak akan mungkin tahu hakikatnya seperti apa semisal permasalahan ruh. Kulir ruhu min an Manusia bertanya kepada Rasul tentang perkara ruh. Allah enggak menjawab ruh itu terbegini dari ini-ini. Ruh itu tempatnya di sini, ruh itu. Ya. Rasul ditanya tentang ruh, enggak bisa jawab. Itu alam gaib. Nunggu jawaban wahyu. Ketika turun kepada beliau. Wahyu yang berkaitan dengan nur dengan dengan ruh. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Kul. Katakanlah oleh Rasul kepada manusia. Arruhu min amir rabbik. Ruh itu adalah urusan Rabbimu. Jadi. Kamu yang mau usah. Bicara tentang ruh. Letaknya di mana. Seperti apa. Bentuknya kayak apa. Singa yang ada di Youtube-youtube uh, yang heboh itu Penampakan-penampakan Apakah itu ruh? Kita harus dustakan Tidak Karena ruh itu tidak nampak Itu alam gaib Ada pun yang nampak itu korin Sebagaimana disebut Nabi Rasulullah SAW Manusia memiliki korin dari bangsa jin ha? Korin itu Jin yang membuat rasa takut kepada bangsa manusia supaya di apa dijuluki tempat ini winit, tempat ini angker, tempat ini penuh mistik, tempat ini tempat ini terus go oh, apa pak, go tapa, jaluk nomor kau dupa. Itu, yo kau wifu syaitan menak nakuti para pengikutnya. Dengan ditakut-takuti mereka semakin nyembah syaitan. Kalau kamu enggak begini, nanti kamu akan kena wolek. Ini suruh. Wah. Bahasanya sudah mengerikan. Kalau enggak melakukan ritual ini, kamu akan dapat begini-begini ini. Itulah jenis syaitan dalam rangka agar mempertahankan peribadatan manusia kepada syaitan. Maka hadir kaum muslimin rahim jamian. Tentang ruh Wajib kita yakini Itu urusan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahunya Orang itu mati Mati itu Tidak ada ruhnya Matunekang di wallahu Wallahu'a'alam Disebutkan dalam Seberiwayat Ruh itu aku bawa dah bawa ababila dicabut itu diikuti oleh pandangan. Panjenengan nate nunggu ni wong nate nate mati. Pun nate tereng yang umbeng nanti mati direct pakai pak. Hmm, dia juga harus mati. Bukapan, wallahu a'lam. Itu mata mengikuti Pandangan mata, pandangan mata mengikuti cabutnya nyawa. Bagaimana ke itu disebutkan dalam Ahkamul uh, Jari Sosyalibani? Matanya akan mengikuti tercabutnya roh, mengangkat ke atas hitamnya. Orang lagi koma atau mulai uh, berjalannya sakertul maut, itu merem, merem. Menaik ketika sudah mau lepas buka dia. Karena itu disunahkan bagi orang yang ada di sampingnya tatkalannya itu sudah tercabut langsung segera takhmidul ain, ditutup matanya. Ditutup matanya menanti tercabutnya apa ruh. Bukan ketika lagi proses sudah ditutupi baik itu matanya akan tetap memaksa untuk membuka. Untuk kemudian setelah dia lepas tenang ditutup matanya, Set. sehingga dia tidak melotot terus. Ini dia. Bisa dibahmi hadirin. Pernah ada seorang yang mati dengan mengerikan, mulutnya membuka, badannya menglihat nekuk begitu, kayak orang yang di Cambuk atau di, wah oh, Nabi no, bilang Mendali, Nakok no. sehingga tubuhnya seperti ini, nggak lurus seperti ini. Ternyata dia dalam sejarah makan tanah tetangganya, rajuknya itu di pinggir-pinggirkan. Siksaan ketika di dunia warga menyaksikannya. Ini orang memang senangnya memindah rajuk matanya melotot mukanya terbuka menganga menjerit ah op oh, mati naudzubillah itu ruh lah terus kepriru eh wallahu a'lam jangan antum kemudian siapkan kamera mati. ngombok ruah keton lah ini pelajaran penting bagi kita misl haditsul isra wal mi'raj seperti hadis Yang berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj Wa kana yakvatan la manaman Nabi itu Isra' dan Mi'raj dalam keadaan terbangun Bukan dalam keadaan tertidur Jadi Kaum Quraisy ini Sebutkanlah beliau Fa'inna Quraishan angkaradhu wa akbaradhu Walam tungkirul manamat. Apa dalilnya bahasanya Isra' wal Mi'raj itu dalam keadaan terbangun, terjaga, sadar seperti kita sekarang ini, bukan dalam keadaan tertidur? Karena apa? Kaum Quraisy mengingkari berita Nabi. Dalam keadaan kaum Quraisy tidak mengingkari mimpi-mimpi. Seandainya Nabi mengatakan saya tadi malam mimpi orang akan mengatakan ya wajar saja ngimpi dengan mimpi dari Gunung Kareng Jakarta 5 menit bisa Pak bisa bukan lo no ngimpi ya. tiba-tiba senang -tiba kamu rambutan apa nang Blok M nah. bisa orang antak 5 menit Pak Ujuk-ujuk isbali mana di Gunung Karang? Apa mana di di apa Kontangi? Oh, isbali Gunung Karang mana ya? Kurang dari lima menit. Wah, turu ya bisa baik. Karena itu, kaum Quresh, kalau Nabi memberitahukan Israq Mi'raj itu dalam keadaan tidur, mereka akan berjaya. Tetapi karena Nabi memberitahukan dalam keadaan terbangun, Maka Quraisy tidak percaya itu terjadinya. Maka dengan ini, Dia ambil sebuah fayda besar, Bahawa Nabi menceritakan, Isra'ul Mi'raj, Di saat itu, Adalah dalam, Keadaan yakvatan, Terbangun, Bukan dalam keadaan apa, Bermimpi, Atau dalam tidurnya. Yang ini semuanya tidak akan masuk akal. Nah, tetapi harus dimani. Jenderangnya juga waqom muslimin contoh yang berikutnya Wa min contoh yang berikutnya Anna malakal mauti lamma jaa'a ila Musa alayhis salatu wassalam liyakbi dawruhu la tamahu fa faqa a'inahu faraja ila rabbih farud 'alaihi a'inahu kisah yang sudah pernah kami sampaikan insyaallah antum masih ingat malaikat maut malakul maut malaikat pencabut nyawa ketika hendak mencabut nyawanya Musa ya ternyata apa yang terjadi la tamahu Musa menempelnya ditempeleng oleh Musa bahasa kitanya dikepret ngerti Pak ana sing kepengin dicoba <tuh> latomahu kalau memukul boroba latoma seperti ini ternyata apa yang terjadi fafaqo ainhu matanya pun keluar mata malaikat ini keluar Ha? Keluar. Loh malaikat kok nduwe mata? Matane metu mani? Apa iki berita benar Apa ini berita wayang? Sebentar, ini hadis yang sahih. Wajib kita mengimaninya. Enggak perlu kita bertanya berbagai macam pertanyaan yang pada ujungnya mengingkari. Begitu Nabi memberitahukan maka begitu kita meyakininya. Malaikat tersebut pun kembali kepada Rabbnya Itu Allah subhanahu wa ta'ala Faradda alihi a'inahu Maka Allah kembalikan Makanya malaikat tersebut Masuk akal? Masuk akal Tidak masuk akal Yang unoh Sempenting wajib dimani Karena agama ini tidak mesti harus masuk akal kamu Agama ini minallah Allah mah mampu segala sesuatunya. Kalau kita menganggap ini mudah, memang kamu yang bikin agama ini apa? Allah yang membikin, ingat itu. Ya terjadi wa qad zakara al min dhalika Disebutkan di sini beberapa keterangan dari Syekh sudah dan belum? Belum ya? kita bacakan keterangan dari Asyik Muhammad Ibn Sallallahu Alaihi tentang dua hal ini, berkaitan dengan Isra Mi'raj dan berkaitan dengan berita Musa menempelang malakul maut. Ini kriminal atau bukan pak? Hah? Sampai kelar matanya. Banyak orang mengingkarinya. Asyik Muhammad Syekh Ibn Sallallahu mengatakan dalam syarahnya, kalau dikisahkan seperti itu saja, itu akan mengundang protes akal-akal manusia. Ah, mustahil. Masa Musa berani menentang malaikat? Mustahil masa malaikat ditembeng oleh Musa? Apa nggak bisa bela diri? Wah, ini berita anekdot. Tetapi kata Syi, kalau kamu lihat riwayatnya secara sempurna ngua akan mendapati berita itu hak adanya dan harus seperti itu beritanya berita yang lengkapnya kita masuk yang pertama al-Isra wal Mi'raj al-awwal al-Isra wal Mi'raj al-Isra lugatan as-sayru al at-sayru bi syakhsin lailan al-Isra adalah perjalanan di waktu malam wakili makna sara berjalan wa syara'an alisra secara syariat dalam agama kita maknanya adalah seiru jibril bin nabi perjalanannya jibril bersama Nabi Muhammad alaihi wasallam, min makkata ila Baitul Maqdis dari kota Makkah menuju Baitul Maqdis di Palestina ini sesuai disebutkan dalam surat al-Isra ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman subhanalladhi asra bi'abdihi laylan masuki Allah Zat yang menjalankan hambanya, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lailan di malam hari, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, ilah Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa. Allah yang menggerakkannya, Allah yang menjalankannya. Bukan beliau berjalan di atas kedua kaki beliau Tetapi menaiki buruk dan Allah yang menjalankannya Maka kecepatan yang begitu cepat Sampai pada tempatnya Yang itu tidak akan mungkin mampu dilakukan oleh manusia yang lain Seandainya ada pesawat Pesawat kalah dengan kecepatan itu Dan pesawat tidak akan mungkin mampu tembus ke Langit pertama 2, 3, 4, 5, 7 Tidak mungkin Sungguh kisah ini betul-betul kisah yang tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh manusia siapapun dia, kecuali Nabi begitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Al-Mi'raj serbaasa adalah alat yang rujuk bila wahul Mas'ad. Al-Mi'raj itu artinya alat untuk naik Mas'ad, untuk naik. Ketika ke langit naik ke Sidratul Muntaha tembus langit pertama, langit kedua, bertemu di langit pertama dengan nabi ini dengan nabi ini masing-masing panjang kisahnya, itu semuanya bukan dengan buraq. Buraq hanya dipakai dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di malam hari. Adabun Mi'raj menggunakan mas'ad Alat untuk naik. Apakah itu namanya, kalau bahasa kita tangga, atau lift, atau yang lainnya, bentuknya, Wallahuaklam, seperti apa itu, tetapi, secara bahasa, mi'raj, adalah masad alat untuk naik. Ya. Kusaran secara syariat, as-sulamu, as-sulam, as tahu as sulam Tangga. Allah yang Arjibih Rasulullah dari bumi ke sana alat itu digunakan oleh Nabi naik dari bumi ke langit bentuknya apa? Wallahu a'lam kalau seandainya kita gambarkan seperti apa, eh, apa? tangga apa singgung apa pak anda ngerti anda tangga itu sih pira. Pira yang tingkatnya. Keselek hanya ngapung. Dari bumi ke langit pertama, 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit, 500 tahun perjalanan. Sisi lain pertama ke langit kedua, 500 tahun perjalanan. Laku gawe anda kami pring. Pring <tuh>, kan nanti. Pira dawane, siapa sih gawe? tetapi begitulah bahasa Arab mas'ad asulah As alat untuk naik hakikatnya wallahu a'lam seperti apa kayak itu apakah seperti lift tanpa tangga naik seperti itu dan kecepatan begitu cepat wallahu a'lam tidak ada yang tahu yang penting kita mengimani adanya hal itu pernah terjadi di zaman nabi Beliau yang Melakukannya, beliau yang menjalaninya. Disebutkan hal ini dalam surat An Najm ayat yang pertama, yang kedua, dan seterusnya dan seterusnya kisah tentang naiknya Rasul ke eh, langit. Wakan fi lailatun waqida in al jumhur. Isra Mi'raj ini terjadi sekali Dan ini menurut mayoritas para ulama Dalam satu malam Kejadian itu Dalam satu malam Isra ya malam itu Mi'raj ya malam itu Bukan di Palestina Tidur dulu di hotel Berapa hari kemudian baru Mi'raj <tid> tidak Satu malam itu Isra dan Mi'raj Walil ulama khilafun Matakanat Ada pun Kapan itu terjadinya Hari apa Tanggal berapa Itu ada khilaf diantara para ulama Kapan itu Terjadinya ada khilaf Tetapi sepakat semuanya yakin Adanya kejadian wal Mi'raj Yang ada khilaf Perbedaan pendapat diantara ulama adalah Kapan itu terjadinya Ha kata kaum muslimin Umar <tuh> Nabi Allah sebutkan beberapa uh, Akwal ulama Yang kita lewati saja Pembahasannya Disebutkan oleh syaih Kisahnya secara Ringkas Sepertinya sudah ada ya Ya, kita tutup dulu adhan, kemudian terselat isya. InsyaAllah kita lanjutkan. Membaca kisah Isra' wal-Mi'raj. Serta kisah pemukulan Musa terhadap Malakul Maut. Wallahu A'lam bisawab ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Subhanakallam bihamdika. Asyadu alla ilaha ilan tessafir kablaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.